Contele de Montecristo de Alexandra Diuma Pista 22 Drumul acesta e cu neputință de făcut. Cu neputință? Sau măcar e foarte periculos? Periculos? De ce? Din pricina vestitului Luigi Vampa. Mai întâi, dragul meu, cine este acest vestit Luigi Vampa? Întreba Albert. Poate fi el chiar foarte vestit la Roma, dar îți atrag atenția că e cu totul necunoscut la Paris Cum? Nu-l cunoașteți? N-am avut cinstea N-ați auzit niciodată rostindu-i numele? Niciodată Aflați că e un bandit pe lângă care gasparonii sunt niște bieți învățăcei Atenție, Albert! strigă Franț Iată, în sfârșit, un bandit Îți atrag atenția, dragul meu, că nu voi crede niciun cuvânt din cele ce îmi vei spune. Odată stabilit lucrul acesta, vorbește cât vrei, te ascult. A fost odată, ei haide, începe." Jupând pastrinii se întoarse spre Franț, care îi se părea cel mai cu judecată dintre cei doi tineri. Trebuie să-l înțelegem pe bietul om." Găzduise destui francezi în viața lui, dar nu înțelesese niciodată un anumit aspect al spiritului lor. «Excelență!» spuse el foarte serios, adresându-se lui Franț. «Dacă mă luați drept un mincinos, degeaba am să vă mai spun ceea ce aveam de gând să vă spun. Și totuși, voiam să vă vorbesc în interesul excelențelor voastre!» Albert nu te-a făcut mincinos, dragă domnule Pastrini, răspunse Franț. Ți-a spus doar că nu te va crede și atât. Dar eu te voi crede, n-avea grijă. Așadar vorbește. Totuși, excelență, înțelegeți că dacă seriozitatea mea e pusă la îndoială? Dragul meu, urma Franț, ești mai simțitor decât Cassandra, care era totuși o proroacă și pe care nu asculta nimeni. Pe când dumneata, cel puțin dumneata ești sigur că jumătate din auditoriu te ascultă. Haide, ia loc și spune-ne cine e acest domn Vampa." V-am spus, excelență, e un bandit cum n-a mai avut altul în afară de faimosul Mastrila." Și ce are a face banditul acesta cu porunca pe care am dat-o birjarului meu de a ieși prin poarta del Popolo și de a se întoarce prin poarta San Giovanni?" Păi, s-ar putea foarte bine să ieșiți pe o poartă, dar mă îndoiesc că vă veți reîntoarce prin cealaltă," răspunse jupând Pastrini. De ce?" întrebă Franț. Pentru că în timpul nopții nu mai ești în siguranță nici la cinzeci de metri de porți." Pe cine stea dumitale? întrebă Albert. Domnule Viconte, răspunse jupând Pastrinii, jignit până în fundul inimii de îndoiala la care îl supune Albert. N-am vorbit pentru dumneavoastră, ci pentru tovarășul dumneavoastră de călătorie, care cunoaște Roma și știe că nu e de glumit cu asemenea lucruri. Dragul meu, spuse Albert, adresându-i să-lui Franț. Iată că ne pică de-a o aventură minunată. Ne încărcăm caleașca cu pistoale, carabine și flinte cu două focuri. Luigi Vampa vrea să ne oprească și-l oprim noi pe el. Îl aducem la Roma. Îl ducem în dar sfinției sale care ne întreabă ce poate face ca să ne răsplătească un asemenea serviciu. Atunci noi cerem doar o caleașcă și doi cai din grajdurile sale și vedem carnavalul din trăsură. Fără să mai punem la socoteală că, pe semne, poporul roman recunoscător ne va încununa în capitoliu și ne va proclama ca pe și Horatius Cocles, salvatorii patriei. În timp ce Albert rostea cuvintele acestea, jupând pastrinii luase o înfățișare cu neputință de descris. Mai întâi îl întrebă Franț pe Albert. De unde ai să-ți faci rost de pistoale, de carabine și de flintele cu două focuri cu care vrei să-ți umpli trăsura? În niciun caz din arsenalul meu, răspunse Albert, căci la teracina mi-au luat până și pumnalul. Ție ce-ți s-a lăsat? Și mie mi s-au luat aceleași lucruri, la Aqua Pendente. Ascultă, dragă, jupă în pastrinii continua Albert, aprinzându-și încă o țigară de la țigara pe care abia o terminase. Știi că e foarte bine venită măsura asta pentru tâlhari și că mi s-a părut că a fost luată pe jumătate în înțelegere cu ei?" Fără îndoială că, jupând pastrinii, găsi gluma cam nesărată, fiindcă, nerăspunzând decât pe jumătate, îi vorbi numai lui Franț, ca și cum el ar fi fost singura ființă în stare să -și judece și cu care s-ar fi putut înțelege omenește. Excelența sa știe că nu se obișnuiește să te apere atunci când te atacă bandiții. Cum?" striga alber al cărui curaj se răzvrătea numai la ideea de a se lăsa jefuit, fără să spună nimic. Cum? Nu se obișnuiește!" Nu, fiindcă orice apărare ar fi zadarnică. Ce poți face împotriva unei duzini de bandiți care ies dintr-un șanț, dintr-o ruină sau dintr-un apeduct și care îți vâră puștile în ochi toți odată?" Ei, pe naiba! M-aș lupta pe viață și pe moarte!" Striga Albert. Hotelierul se întoarse spre Franț, ca și cum ar fi vrut să-i spună. Excelență, nu mai încape nicio îndoială că prietenul dumneavoastră e nebun. Dragul meu, Albert, vorbi Franț, răspunsul tău merită toată lauda și prețuiește cât să moară al bătrânului Cornei. Numai că atunci când Horatiu răspundea astfel... Era vorba de salvarea Romei și merita să-ți dai viața pentru ea. Dar noi, dă-ți seama că nu vrem decât să ne satisfacem o toană și că ar fi caragios să ne riscăm viața pentru atâta lucru. Perbaco!" exclamă jupând pastrinii. Așa mai zic și eu. Iată ce înseamnă să vorbești cum trebuie." Alber își turnă un pahar de lacrima Cristii pe care-l bău cu înghițituri mici, mormăind cuvinte de neînțeles Jupune pastrinii, urmă Franț Acum când prietenul meu s-a potolit și când dumneata ai putut să-mi apreciezi dorința de pace Acum, haide, spune-ne cine e seniorul Luigi Vampa? E un cioban sau un patrician? E tânăr sau bătrân? E înalt sau scund? Descrie-l așa fel, încât să-l putem recunoaște dacă l-am întâlnit cumva din întâmplare. Nu puteți întreba pe altcineva mai nimerit decât mine, Excelență, ca să căpătați amănunte exacte, fiindcă eu l-am cunoscut pe Luigi Vampa din copilărie. Iar într-o bună zi, când i-am căzut eu însumi în mâini, pe drumul de la Ferentino la Alatri. El și-a amintit din fericire despre vechea noastră cunoștință Nu numai că m-a lăsat să plec fără să mă pună să plătesc răscumpărarea. Dar mi-a mai dat după aceea și un ceasornic foarte frumos în dar și mi-a povestit viața lui Ia să vedem ceasul, ceru Albert Jupând pastrinii, scoase dintr-un aș un ceas minunat Având scris pe el numele fabricantului, Brejiu — Stema Parisului și o coroană de conte. — Iată-l, spuse el. — Drace, făcu Albert, te felicit. Am și eu unul aproape la fel. Albert își scoase ceasul din buzunarul vestei. — M-a costat trei mii de franci. — Să auzim povestea, spuse Franț la rândul său, trăgând un fotoliu și făcându-i semn lui Pastrini să se așeze. Excelențele lor, îmi dau voie?" întrebă hotelierul. Pe naiba!" spuse Albert. Doar nu ești predicator, dragul meu, ca să vorbești stând în picioare." Hotelierul se așeză după ce făcuse fiecăruia dintre cei doi viitori auditori câte o plecăciune plină de respect, care avea ca scop să le arate că e gata să dea orice informații ar fi dorit despre Luigi Vampa. Ia stai!" Făcu Franț, oprindu-l pe jupân pastrinii, tocmai când acesta se pregătea să înceapă. Spunei că l-ai cunoscut pe Luigi Vampa când era copil? Va să zic că e tânăr! Păi, sigur că e tânăr! Abia dacă are 22 de ani. Oh! E un strângar care o să ajungă departe. N-aveți grijă! Ce spui de asta, Albert? E frumos să ai faimă la 22 de ani. – Vorbi Franț. – Da, sigur. La vârsta lui, Alexandru Cezar și Napoleon, care mai apoi au dat ceva de vorbit lumii, n-a ajuns să se atât de departe ca el. – Așadar, urmă Franța adresându-se hotelierului, eroul la cărui poveste vom auzi o noare decât 22 de ani, abia i-a împlinit, după cum am avut cinstea să vă spun. E înalt sau scund?" E de statură potrivită, cam cât excelența sa," spuse Pastrini, arătând spre Albert. Mulțumesc pentru asemănare," se înclină Albert. Povestește mai departe, în Pastrini," îl îndemnă Franț, surzând de susceptibilitatea prietenului său. Și cărei clase sociale aparține?" Era un biet ciobănaș muncind pe lângă o fermă a contelui de San Felice, situată între Palestrina și lacul Gabrii. Se născuse la Pampinara și la vârsta de cinci ani intrase în slujba contelui. Taică său, cioban și el din Ananii avea vreo câteva oi și treia din banii luați pe lână și pe laptele strâns de la oi și vândut la Roma. De mic copil, vampa avea o fire ciudată. Într-o bună zi, să tot fi avut vreo șapte ani pe atunci, el veni la preotul din Palestrina și îl rugă să-l învețe să citească. Era un lucru anevoios, căci ciobonașul nu putea să-și părăsească turma. Dar preotul se ducea în fiecare zi să facă slujba la biserica unui cătun prea sărac ca să-și poată plăti un preot, și care, neavând nici măcar nume, era cunoscut sub acela de Del Borgo El îi spuse lui Luigi să-l aștepte pe drum la ora când se reîntoarce din Cătun Și va da astfel lecții, atrăgându-i atenția că lecțiile vor fi scurte Și că prin urmare va trebui să profite de ele Copilul primi cu bucurie În fiecare zi Luigi și mâna turma la păscut pe drumul de la palestrina la Borgo. În fiecare zi, pe la nouă dimineața, preotul trecea pe acolo și se așezau amândoi pe marginea unui șanț, iar păstorașul învăța buchiile în ceaslovul preotului. Peste trei luni știa să citească. Dar asta nu era de ajuns. Acum voia să învețe să scrie... Preotul ceru unui profesor de caligrafie din Roma să-i facă trei alfabete Unul cu litere mari Unul cu litere obișnuite și unul cu litere de mână Și arătându-i le băiatului Îi spuse că dacă va scrie după alfabetul acesta literă cu literă pe o placă Folosind vârful unui cui Va putea învăța să scrie În aceeași seară după ce aduse turma la fermă, micul vampa alergă la lăcătușul din palestrina, lua un cui mare, îl înroși în foc, îl ciocăni, îl rotunji și făcu din el un fel de stile tantic. A doua zi își strânse o provizie de ardezi și își începu munca. Peste trei luni știa să scrie. Preotul mirat de adânca inteligență și înduioșat de înclinările copilului, îi dădu un dar mai multe caiete, un pumn de pene și un briceag. Luigi început un studiu nou, dar studiul acesta nu era nimic pe lângă cel din tâi. Peste opt zile el mânuia pana tot așa cum mânuise stiletul. Preotul povesti întâmplarea aceasta contelui de San Felice, care voi să-l vadă pe ciobănaș, îl puse să citească și să scrie dinaintea lui, și porunci intendentului să-i dea masa la oaltă cu servitorii, dăruindu-i doi piaștri pe lună. Cu banii aceștia, Luigi își cumpără cărți și creioane. Și folosind din plin asupra tuturor lucrurilor ușurința de a imita cu care era înzestrat, asemenea lui Giotto copil, el desenă pe oile, arborii, casele, Apoi început să cresteze cu briceagul bucăți de lemn și să le cioplească în toate felurile Tot așa începuse și Pineli, sculptorul popular O fetiță de șase sau de șapte ani, adică puțin mai mică decât vampa, păștea alături de el oile unei ferme de lângă palestrina Ea era orfană, se născuse la Valmontone și se numea Tereza cei doi copii se întâlneau, se așezau unul lângă altul, își lăsau turmele să se amestece și să pască împreună, vorbeau, râdeau și se jucau. Seara despărțeau oile contelui de San Felice de oile baronului de Cervetri, iar ei se despărțeau ca să se întoarcă la ferme, făgăduindu-și să se regăsească din nou a doua zi dimineața. A doua zi își țineau cuvântul și astfel creșteau unul lângă altul. Vampa a 12 ani, iar mica Tereza, 11. Dar și instinctele lor firești se dezvoltau. Pe lângă gustul pentru artă pe care Luigi îl împinsese cât putuse mai departe și pe cât putea să o facă în izolarea lui, el era trist din când în când, înflăcărat uneori, Mânios, după toane și mereu ironic. Niciunul dintre băieții din Pampinara, Palestrina sau Valmontone, nu numai că nu putu să aibă nicio înrăurire asupra lui, dar nici măcar nu putură să-i devină tovarăși. Firea lui voluntară, mereu dispusă să pretindă fără să vrea să facă nicio concesie, îndepărtă orice înclinare prietenească, orice semn de simpatie. Doar Tereza putea porunci cu un cuvânt, cu o privire, cu un semn, firii acesteia integre care se pleca sub mâna unei femei, dar care sub mâna unui bărbat, oricine ar fi fost el, s-ar fi încordat gata să izbucnească. Tereza, din potrivă, era vioaie, sprintenă și veselă, dar nespus de cochetă. Cei doi piaștri pe care Luigi îi primea de la intendentul contelui de San Felice, ca și banii luați pe micile sculpturi vândute negustorilor de jucării din Roma, erau cheltuiți pe cercei cu perle, pe mărgele de sticlă, pe agrafe de aur. Astfel, datorită dărniciei prietenului ei, Tereza era cea mai frumoasă și mai elegantă țărăncuță din împrejurimile Romei. Cei doi copii continuau să crească, petrecându-și toate zilele împreună și lăsându-se fără luptă în prada instinctelor firilor primitive. Astfel, în discuții, în dorințe, în vise, vampa se vedea totdeauna capitanul unui vas, generalul unei armate sau guvernatorul unei provincii. Tereza se visa bogată, înveșmântată în cele mai frumoase rochii și urmată de servitori în livrea. Apoi, după ce își petreceau întreaga zi împodobindu-și viitorul cu arabescurile acestea nebunești și strălucitoare, se despărțeau ca să ducă fiecare oile în târlele lor și coborau din înălțimea viselor la umilința realității. Într-o zi, tânărul păstorul îi spuse intendentului contelui de San Felice că zărise un lup ieșind din munții Sabinei și dând târcoale turmei. Intendentul îi dădu o pușcă. Asta voia și vampa. Pușca aceea se nimeri să fie o admirabilă armă de breșia, trăgând ca o carabină englezească. Într-o zi, contele, lovind cu ea o vulpe rănită, spărsese patul puștii și o zvârlise ca de nefolosit. Reparatul ei însemna o nimică toată pentru un sculptor ca vampa. El îi examină forma primului pat, Socotii ce trebuia să schimbe ca să o facă așa cum trebuie Și ciopli un alt pat atât de minunat împodobit Încât dacă ar fi vrut să vândă la oraș numai lemnul Ar fi luat pe el cu siguranță 15 sau 20 de piaștri Bineînțeles că lui nici prin gând nu-i dădea să-l vândă se vreme îndelungată să aibă o pușcă În toate țările unde independența ia locul libertății Prima nevoie pe care o simte orice inimă puternică, orice fire puternică, e aceea unei arme care să asigure totodată și atacul și apărarea și care, făcându-l pe cel ce o poartă, cumplit, îl face adeseori și de temut. Începând din momentul acela, vampa își dărui toate clipele de răga stragerii cu arma. Își cumpără pulbere și plumbi și își făcu țintă din toate din trunchiul măslinului trist, firaf și cenușiu, care crește pe colinele munților Sabinei, din vulpea care își părăsește seara vizuina, ca să-și înceapă vânătoarea nocturnă, și din vulturul care plutește în aer. Curând deveni un ochitor atât de dibaci încât Tereza, care la început se simțea cuprinsă de spaimă de câte ori auzea o împușcătură, Începu să se distreze văzându-l pe tânărul ei tovarăși, trimițând glontele acolo unde voia, cu atâta precizie de parcă l-ar fi pus cu mâna Într-o seară, un lup ieși într-adevăr dintr-o pădure de brazi, lângă care cei doi tineri aveau obiceiul să stea Dar lupul n-apucă să facă nici zece pași și Luigi îl ucise Mândru de isprava lui, vampa îl încărcă pe umeri și îl aduse la fermă toate întâmplările acestea îi făcuseră lui Luigi o oarecare faimă în preajma fermei. Oriunde s-ar afla, omul superior își creează câțiva admiratori. Prin împrejurim se vorbea despre păstorul acesta tânăr ca despre cel mai iscusit, cel mai puternic și mai cutezător contadino, cale de zece leghe. Și cu toate că despre Tereza se vorbea până și mai departe, ca despre una dintre cele mai frumoase fete din Sabine, nimeni nu se încumeta să-i spună vreo vorbă de dragoste, căci toți o știau iubită de vampa. Și totuși, cei doi tineri nu-și marturisiseră niciodată că se iubesc. Crescuseră unul lângă altul ca doi arbori care-și amestecă rădăcinile sub pământ, crângile în aer și mireasma în văzduh. Doar dorința lor de a se vedea era aceeași. Dorința aceasta devenise o nevoie și, mai curând, ar fi înțeles să moară decât să se despartă măcar pentru o singură zi. Tereza a împlinit 16 ani și vampa 17. În vremea aceea a început să se vorbească mult despre o bandă de briganzi care se organizase în munții lepini. Tâlhăriile n-au fost niciodată stârpite cu totul în împrejurimile Romei. Se mai întâmplă uneori să nu se găsească un șef, dar când el se ivește, rare ori se întâmplă să nu-și găsească o bandă. Vestitul Cucueto, încolțit în abruzii, alungat din regatul neapolelui, unde dusese un adevărat război, străbătuse Gariliano ca și Manfred și se refugiase pe țărmurile Amazinei între Sonino și Iuperno. El își dădea silința să-și reorganizeze o bandă și să calce pe urmele lui Decesaris și ale lui Gasparone, pe care nădăjduia să-i depășească în scurtă vreme. Mai mulți tineri din Palestrina, Frascati și Pampinara dispărură. La început, dispariția lor fu privită cu neliniște, dar se află curând că ei plecaseră să intre în banda lui Cucumetto. Peste câtva timp, cummeto deveni ținta atenției generale Despre șeful acesta al bandiților se povesteau fapte de o îndrăzneală nemaipomenită și de o cruzime revoltătoare Într-o zi el răpi o fată, fica hotarnicului din Frosinone Legile bandiților sunt de neclintit O fată este mai întâi a aceluia care a răpit-o, apoi ceilalți trag la sorți și nefericita servește plăcerilor întregei bande până ce bandiții o părăsesc sau până ce ea moare. Când părinții fetei sunt destul de bogați ca să o răscumpere, li se trimite un mesager care să discute prețul răscumpărării. Capul prizonierii e chezaș pentru întoarcerea trimisului. Dacă răscumpărarea e refuzată, atunci prizoniera e o sândită fără scăpare. Tânăra răpită își avea iubitul printre oamenii din banda lui Cucumeto Iubitul ei se numea Carlini Recunoscându-l, ea îi întinse brațele crezându-se salvată Dar când dădu cu ochii de ea, bietul Carlini simți cum îi se frânge inima Fiindcă știa ce soartă o așteaptă Totuși, pentru că era favoritul lui Cucumeto pentru că împărtășise cu el toate primejdiile de trei ani încoace Pentru că îi salvase viața doborând cu un foc de pistol un jandarm Care ridicase sabia deasupra capului șefului său Carlinii nădăjduia că lui Cucu Meto îi va fi milă de el Îl lodeci pe șef deoparte pe când tânăra așezată pe trunchiul unui pin mare Ce se înalța în mijlocul unui luminiș al pădurii își acoperise fața cu vălul pitoresc al țărancelor romane, ascunzându-o de privirile desfrânate ale bandiților. Carlini îi povesti totul lui Cucumeto, îi vorbi despre dragostea dintre el și prizonieră, despre jurămintele lor de credință și îi spuse cum, de când se găseau prin părțile acelea, se întâlnea cu ea în fiecare noapte într-o ruină. Tocmai în seara aceea, Cucumeto îl trimisese pe Carlini într-un sat învecinat și el nu putuse veni la întâlnire. Dar Cucumeto trecuse pe acolo din întâmplare, după cum spunea, și astfel fata fusese răpită. Carlini își rugă șeful să facă o excepție pentru el și să o respecte pe Rita, spunându-i că tatăl ei era bogat și că va plăti o răscumpărare bună. Cucumeto păru că se lasă înduplecat de rugămințile lui și îl sfătui să caute un păstor și să-l trimită la Frosinone, la tatăl Ritei. Atunci Carlini se îndreptă voios spre iubita lui, îi spuse că era salvată și o îndemnă să-i scrie tatălui ei o scrisoare în care să-i povestească ce i se întâmplase, dându-i de veste că răscumpărarea fusese fixată la 300 de pistoli. Îi se dădu tatălui un răgaz de douăsprezece ore, adică până a doua zi la orele nouă dimineața Când scrisoarea fu terminată, Carlini o luă numai decât și alergă în vale să găsească un mesager Dădu peste un păstor tânăr care își aduna oile în țarc Mesagerii firești ai bandiților sunt păstorii, ei care trăiesc între oraș și munte între sălbăticie și civilizație Tânărul păstor plecă de îndată Făgăduind ca până într-o oră să ajungă la Frosinone Linii se întoarse cu inima voioasă la iubită Ca să-i aducă vestea cea bună În Poiană găsi întreaga bandă Mâncând cu voie bună din proviziile Pe care bandiții le luau ca pe un fel de tribut de la țărani Dar printre mesenii aceștia veseli îi căută zadarnic pe Cucumeto și perita. Rita. Carlini îi întrebă unde sunt. Bandiții îi răspunseră prin hohote de râs. O sudoare rece îi acoperi fruntea lui Carlini și el simți cum îl năpădește neliniștea. Mai întrebă odată. Unul dintre bandiți umplu un pahar cu vin de Orvieto și îl întinse spunându-i. În sănătatea viteazului Cucumeto și a frumoasei Rita. În aceeași clipă, lui Carlinii se păru cau aude un țipăt de femeie. Gici totul, apucă paharul, îl sparse în obrazul celui care îl dăduse și se repezi spre locul de unde venise țipătul. La vreo sută de pași în dosul unui tufiș, el o găsi pe Rita leșinată în brațele lui Cucumeto. Zărindu-l pe Carlini, Cucumetto se ridică, ținând câte un pistol în fiecare mână. Cei doi bandiți se priviră o clipă, unul cu surâsul desfrâului pe buze, celălalt cu paloarea morții pe frunte. S-ar fi putut crede că între bărbații aceștia doi avea să se întâmple ceva înfricoșător. Dar trăsăturile lui Carlini se destinseră încetul cu încetul. Mâna pe care și-o dusese la unul dintre pistoalele din brâu îi recăzu moale. Rita zăcea între ei. Luna lumina întreaga scenă. Ai făcut ce ți-am spus?" întrebă Cucumeto. Da, capitane," răspunse Carlini. Mâine, înainte de ora nouă, tatăl Rite -i va fi aici cu banii." Bun, până atunci o să petrecem o noapte veselă." Fata asta e încântătoare și zeu că ai gust, meștere Carlinii. că nu sunt egoist, o să ne întoarcem lângă ceilalți ca să tragem la sorți a cui o să fie acum." Așadar te-ai hotărât sola și în voia legii comune," întrebă Carlinii. De ce aș face altfel pentru ea?" Crezusem că rugămintea mea, parcă tu ești mai breaz decât alții?" Adevărat. Dar n-avea grijă, cu meto râzând Mai devreme sau mai târziu o să vie și rândul tău Carlinii scrâșni din dinți Haide, îl îndemnă meto, pășind spre ceilalți Nu vii? Te urmez Cucumeto se îndepărtă fără să-l slăbească din ochi pe Carlini căci se temea fără îndoială să nu fie lovit pe la spate. Dar nimic nu arăta că banditul ar fi avut vreun gând dușmănos. El rămăsese în picioare cu brațele încrucișate lângă Rita, care nu se trezise din leșin. O clipă, cu cum se gândi că tânărul o va lua în brațe și va fugi cu ea. Dar acum puțin îi păsa. Avusese tot ce voise de la Rita și trei sute de piaștri împărțiți la întreaga bandă însemnau pentru el o sumă de nimic, pentru care nu și-ar fi bătut deloc capul. Cucumeto merse deci mai departe spre Poiană, dar spre uimirea sa, Carlini ajunse acolo aproape odată cu el. Să tragem la sorți, să tragem la sorți! strigară bandiții când își zăriră șeful. Și ochii tuturor luciră de beție și de patim, în timp ce vâlvătaia focului le arunca pe chipuri o lumină galbuie care îi făcea să semene cu diavolii. Cerința lor era dreaptă, de aceea șeful făcu un semn din cap, anunțându-i că e de aceeași părere cu ei. Bandiții puseră într-o pălărie răvașe cu toate numele lor, și cu numele lui Carlini printre ele, iar cel mai tânăr din bandă trase un răvaș din urna improvizată. Pe răvaș era scris numele lui Diavolaccio. Diavolaccio era cel care îi întinsese lui Carlini paharul să bea în sănătatea șefului și căruia Carlini îi răspunsese spărgându l în obraz. O tăietură largă deschisă de la tâmplă și până la gură îi brăzda fața și roind de sânge. Diavolacciu văzându-se ales de soartă, râse în hohote. «Căpitane!» spuse el. «Mai adineori Carlini n-a vrut să bea în sănătatea ta. Ea spune acum să bea în sănătatea mea. Poate că are să te asculte mai mult pe tine decât pe mine!» Și așteptau cu toții la vreo izbucnire din partea lui Carlini. Dar spre marea lor uimire... El luă un pahar într-o mână, o ploscă în cealaltă, apoi umplându-și paharul, spuse cu un glas pe deplin liniștit. În sănătatea ta, diavolaccio!" Și sorbi paharul fără ca mâna să-i tremure. Apoi așezându-se lângă foc, Carlinii ceru. Dați-mi partea mea de mâncare. Drumul pe care l-am făcut m-a flămânzit." Să trăiești, Carlinii!" strigară bandiții Bravo ție! Iată ce înseamnă să privești lucrurile ca un adevărat tovarăș Și se strânsără toți în jurul focului, în timp ce diavolaccio pleca Carlinii mâncă și bău ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic Bandiții îl priveau uimiți, neînțelegându-i deloc nepăsarea când auziră un pas greoi răsunând înapoi a lor atunci se și rășilzăriră pe diavolaccio, aducând-o în brațe pe Rita. Capul Ritei se răsturnase pe spate, iar lungile ei plete atârnau până la pământ. Și cu cât se apropiau mai mult de cercul luminos al focului, se vedea tot mai bine paloarea fetei și paloarea banditului. Apariția aceasta avea ceva atât de straniu și de solemn, încât se ridicară cu toții în afară de Carlini, care rămase mai departe jos, mâncând și bând, ca și cum nu s-ar fi petrecut nimic în preajma lui. Diavolaccio se apropia mereu în mijlocul unei tăcere adânci și o depuse perita la picioarele capitanului. Atunci își dădure cu toții seama de ce fata era atât de palidă și de ce era palid banditul. Sub sânul stânga al ritei se vedea un pumnal înfipt până în prăsele. Toate privirile se îndreptară spre Carlini. La lui rămăsese numai teaca pumnalului goală. Așa, făcu șeful. Înțeleg acum de ce a rămas Carlinii mai în urmă. Orice fire sălbatică poate să înțeleagă o faptă săvârșită cu strășnicie. Deși poate că niciunul dintre bandiți n-ar fi făcut ceea ce făcuse Carlinii, ei îl înțelesese cu toții. Și acum, spuse Carlinii, ridicându-se la rândul său cu mâna pe mânerul unuia dintre pistoale și apropiindu-se de cadavru, mai e vreunul care îmi cere femeia? Nu, no, îi răspunse șeful, Iata. Atunci Carlinii o luă în brațe și o scoase din cercul luminos, făurit de vâlvătaia focului. Cucumeto, puse ca de obicei santinele și bandiții se culcară învăluiți în mantiile lor, lângă foc. La miezul nopții, santinela dădu alarma. Într-o clipă, șeful și oamenii săi se deșteptară. Venise tatăl Ritei, aducând banii pentru răscumpărarea fetei. Iată, îi spuse el lui Cucumeto, întinzându-i o pungă cu bani: Iată cei 300 de pistol, dăm mi înapoi copila. Dar șeful, fără să atingă banii, îi făcu semn să-l urmeze. Bătrânul se supuse. Mersera amândoi un timp printre arbor, pe sub crengile străbătute de razele lunii. În cele din urmă, Cucumeto se opri întinzând mâna și arătându-i bătrânului două ființe stând lângă trunchiul unui arbore, îi spuse: Iată, cereți fata lui Carlini, el să-ți dea socoteală pentru viața ei. Și, spunând acestea, banditul se reîntoarse spre tovare și săi. Bătrânul rămase neclintit și cu privirea fixă. Simțea că deasupra capului său plutește o nenorocire neștiută, uriașă, uluitoare, în sfârșit înainte spre formele nedeslușite, nedându-și seama ce ar putea fi. La zgomotul pașilor lui... Carlinie înalță capul și bătrânul putu să vadă mai deslușit formele celor două ființe aflate dinaintea sa. O femeie zăcea la pământ cu capul sprijinit pe genunchi unui bărbat, care stătea și el a plecat spre ea. Ridicându-se, bărbatul descoperi chipul femeii pe care o ținuse strâns la piept. Bătrânul își recunoscu fica și Carlinie îl recunoscu pe bătrân. Te așteptam," îi spuse el. Tică losule, strigă bătrânul, ce ai făcut?" Și privi cu spaimă spre Rita, care zăcea pală, nemișcată, însângerată, cu un pumnal înfipt în piept. O rază de lună cădea asupra ei și o lumina cu licăriri palei. Cucumeto, ți-a necinstit fica," răspunse banditul. Și, fiindcă o iubeam, am ucis-o, căci după el ar fi bat jocorit-o întreaga bandă. Bătrânul nu scoase niciun cuvânt, doar se făcu palid ca un spectru. Și acum, spuse Carlini, dacă n-am făcut bine, răzbună Apoi, smulgând pumnalul din pieptul fetei și ridicându-se, el îl întinse cu o mână bătrânului, în timp ce cu cealaltă mână își desfăcea cămașa, arătându-i pieptul gol. Ai făcut bine," îi spuse bătrânul cu o voce înăbușită. Îmbrățișează-mă, fiul meu." Carlini se aruncă suspinând în brațele tatălui iubitei sale. Erau primele lacrimi pe care le vărsa bărbatul acesta cumplit. Acum," îi spuse bătrânul, Ajută-mă să-mi îngrop fica. Carlinii aduse două hârlețe, apoi tatăl și amantul începură să sape la picioarele unui stejar, ale cărui ramuri stufoase aveau să acopere mormântul fetei. Când mormântul fugata, o sărută mai întâi tatăl, apoi o sărută iubitul și, luând-o unul de picioare și altul pe după umeri, o coborâre în groapă. Apoi, îngenunchind de o parte și de alta a gropii, ei rostiră rugăciunile pentru morți Când le sfârșiră, împinsă pământul peste cadavru până ce umplură groapa Atunci bătrânul, întinzându-i mâna lui Carlini, îi spuse Îți mulțumesc, fiule! Acum lasă-mă singur! Dar îți poruncesc să mă lași singur!" Carlinii se supuse, plecând spre tovară și săi, se înfășură în mantie și îi păru în curând la fel de adormit ca și ei. De seară fusese hotărâtă schimbarea locului de tabără. Cu un ceas înaintea zorilor, cu cumeto, își trezi oamenii și îi dă poruncă de plecare. Dar Carlinii nu voi să părăsească pădurea fără să știe ce s-a întâmplat cu tatăl Ritei. De aceea se îndreptă spre locul unde îl părăsise. Îl găsi pe bătrân spânzurat de una din crengile stejarului care umbrea mormântul fiicei sale. Atunci el jură pe cadavrul bătrânului și pe mormântul fetei să-i răzbune pe amândoi. Dar nu-și putu ține jurământul, căci peste două zile într-o ciognire cu jandarmii romani, Carlini fu ucis. Bandiții se mirară însă căci, deși stătuse cu fața spre inamic, el fusese împușcat din spate. Dar mirarea lor încetă când unul dintre ei povesti că atunci când Carlini căzuse, Cucumeto se găsea cam la vreo zece pași în urma lui. În dimineața plecării din pădurea de la Frosinone, Cucumeto îl urmărise prin întuneric pe Carlini. Auzise jurământul făcut și, ca om prevăzător, i-o luase înainte. Despre șeful acesta cumplit se mai povesteau și alte numeroase întâmplări, numai puțin ciudate decât aceasta. Astfel, de la fondi la Peruza, toată lumea tremura numai când auzea rostindu-se numele lui Cucumetto. Povestirile acestea fusese rediscutate adeseori și de către Luigi și Tereza. Fata tremura când le auzea, dar vampa o liniștea zâmbind și lovindu-și arma care trăgea atât de bine. Apoi, dacă ea tot mai rămânea neliniștită, el îi arăta la o sută de pași mai încolo vreo un corb cocoțat pe vreo creangă uscată, ducea arma la ochi, apăsa pe trăgaci și pasărea se prăbușea la picioarele arborelui. Dar timpul trecea. Cei doi tineri hotărâsără să se căsătorească atunci când vampa avea să împlinească 20 de ani, iar Tereza, 19. Erau orfane amândoi. Naveau aveau cui să ceară învoire în afară de stăpânul lor. Io cerură și o primiră. Într-o zi, pe când își făceau planuri de viitor, auziră două sau trei împușcături. Apoi, dintr-o dată, un om ieși din pădurea lângă care cei doi tineri aveau obiceiul să-și pască turmele și veni în goană spre ei. Când crezu că va putea fi auzit, necunoscutul le strigă. Sunt urmărit, puteți cumva să mă ascundeți? Tinerii își dă dură seama că fugarul trebuia să fie un bandit. Dar între țăranul și banditul roman există o simpatie născută care face ca primul să fie oricând gata să-i dea o mână de ajutor celuilalt. Fără să spună o vorbă, vampa alergă deci la bolovanul care acoperea intrarea peșterii lor, dădu la o parte crengile ce o ascundeau și, trăgând bolovanul la o parte, îi făcu semn fugarului să intre în adăpostul acela necunoscut de nimeni. Apoi, împinse piatra la loc și se reîntoarse lângă Tereza.